Draga moja i poštovana braćo, večeras uz pomoć uzvišenog Allaha وعلا, govorimo o još jednom svojstvu ili osobini gospodara svjetova, a to je svojstvo El-Izzetu, El-Izzetu. Šta zapravo znači ovo svojstvo? Al-Izzetu. Ovo svojstvo, braćo, u pogledu uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, ima više značenja. Ima više značenja. Prvo od njih, jeste izzetu l'quve. Snaga, moć i sila. To jest... Allahu pripada sva snaga i sva moć i sva sila. Drugo značenje ovog svojstva jeste izzetul galebe. Dominacija i nepobjedivost. To jeste da Allah te barake nad svima dominira i niko njega subhanahu wa ta'ala ne može pobjediti. Treće značenje ovog svojstva jeste izzet u šarefi. Ponos, dostojanstvo i ugled. To jeste, sav ponos, svo dostojanstvo i sav ugled pripada uzvišenom Allahu Đalla wa'ala. I četvrto značenje ovog svojstva jeste izzet ul-imtina' Nedostižnost To jeste Allah je nedostižan U svom savršenstvu U smislu Da ima savršena imena Uzvišena svojstva Ne obuzima ga manjkavost I nedostatak Zato Je ovo svojstvo Svojstvo el-Izze صفه ذاتيه ثبوتيه قطظنو svojstvo Allaho takbaraka ve taala biče njemu Allahu subhanahu ve pripada sva moć sva snaga sva sila sva dostojanstvo sav ugled njemu pripada nedostiznost od ovijek i za ovijek od ovijek i za ovijek otudaje jedno od Allahovi dželle ala imena koje se jako puno ponavlja u njegovoj knjizi, a to je El aziz El aziz zapravo jeste moćni, silni, jaki, dostojanstveni, ponosni, nedostižni i tako dalje. Kao potvrdu ovog svojstva, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, navješćemo braćo nekoliko kuranskih ajeta. فربي آية يأو اسمي آية يسورة المنافقون وكوه مزمشن الله جل وعلا كاجه يقولون لَئِرَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِ يقول لِتَّمِيرِ مُنَافِذِ اَكُوْ سَوْرَاتِمُوا مَدِينُ iznijeće jači, moćniji, i silniji, istjerati koga? Slabijeg. I ovo je osmi ajaj sura Al-Munafikun. Ove riječi zapravo govore o munaficima i licemjerima. Njihova osnovna karakteristika je da se razlikuje ono što im je na jeziku i ono što im je na srcu. Odnosno ispoljavaju iman, a kriju nevjerstvo. I to je najznačajnija i prva osobina osobina licemjera. Ovi ajeti objavljeni su nakon jednog od pohoda poslanika sallallahu taala alejhi ve sellem. Kada je jedan braćo muhadžir, a muhadžiri su stanovnici Mekke koji su učinili hidžu u Medini, to su muhadžiri. Kada jedan muhađir udario jednog ensariju. A ensarije su stranici Medine koji su dočekali muhađire i primili muslimani. Pa kada ga je muhađir udario ovaj ensarija i rekao ja mašara l-ensar. Kaže o skupino ensarija. Tako je tražio je pomoć. Pa je uzvikno muhađir. Kaže ja mašara l-muhađiru. Kaže o skupino muhađira. O skupino muhađira, dakle prezivajući prizivajući pomoć Kada je Resul s.a.v. čuo ove riječi Pazite, radi se o ashabima Imena koja se spominju Kao najbolja i najsvjetlija muhađir i jensarije Prvi muslimani Allah je sa njima zadovoljan Međutim, među njima se dešava ono što se dešava među obišnjim ljudima Kada je Rasul sallallahu alejhi ve sellem čuo tu prepirku između ovog muhadža i ansarija i riječi koji izgovara, rekao je: kaže "abi da'wal jahiliyyah wa ana bayna dhuhurikum". Kaže "zar jahilijetski povici a ja među vama? Ostavite to doista je to nečisto. Šta je nečisto? Jahilijetski povici i pristratnost plemenu ili naci, ili boji kože, ili jeziku i tako dalje. Dakle, sve je to od džahilijeta. Sve je to od džahilijeta. Tad u tom vremenu bio je izražen plemenski džahilijet, a danas je to nacionalni džahilijet. Nacionalni džahilijet. Pa onaj ko pripada tvojoj naci, voliš ga i poštuješ, iako možda nije dobar vjednik, Ako je neko druge nacije, ne voliš ga i ne poštuješ ga, a možda je bolji vijednik. I to je džahelijetski poziv. To je šta džahelijetski poziv. I o tome smo više navrata govorili. I zapravo taj džahelijetski poziv ne donosi ništa osim kavgu i mržnju i neprijatelstvo među ljudima. Neprijatelstvo među, među ljudima. Pa su se muhađiri i jensari ostavili toga, dakle te kavge. Međutim, vođa munafika, vođa licemjera po imenu Abdullah ibn Ubej ibn Selun, čije vam je ime poznato, kad je čuo šta se desilo, rekao je, azar zar su već počeli, misleći na koga? Na muhađire. Kaže, došli su kod nas, mi smo ih primili, pa su oni postali brojniji od nas. I tako jeste bilo. I tako jeste bilo. U početku su ensarije bile u Medini brojni od, od, od ensarije. Ensarije od muhađira. Međutim, kasnije se broj muhađira povećao, pa su muhađiri, postali šta, brojni od ensarije. Pa je rekao ovaj čovjek, monafik, kaže njihov primjer i naš, je kao primjer, sem min kelbek je okuluk. Kaže, na hrani psa uješćete. No kao ovo su riječi Munafij. Na hrani psa uješćete. Pa je pozvao Ensarije, a njegova riječ bila cijena. pa je pozvao Ensarije da otjeraju muhađere iz Medine i da im uskrate pomoć. Normalno nisu ga poslušali. Međutim, ova riječ, ove riječi koje je sada rekao, a to su Le irrrađna Medina, le juhri žeenne le. kaže kada se vratim u Medinu, jači i silni i moćni i dostojanstveni, ponosni, čee iznje isttirati koga slabijek. Misliči na muhađer. Ova rič, koji je zgovorijo, je toliko bila strašna. da je Allah tebarak je jo hotella objavi jeti surem munafikud Subhanu Dakle, toliko su ove riječi bile teške. Teške nebese ima i zemlje. Subhanallah. Ovo što je ovaj čovjek izgovorio, čuo je jedan ashab po imenu Zeid ibn Arqam. I pošto je vidio da te riječi unose smutnju među muslimane i kavgu i razdorine prijateljstvo, otišao je poslaniku, ali i u salam i rekao mu šta se dogodilo. Međutim, Ovaj munafih, Abdullah ibn Uba ibn Selun, otišao je i on kod poslanika, ali i svatu islami, zakljao se Allahu, a krivo krivokletstvo je osobina munafiha i licemjera, da nije to izgovorio. Pa su ljudi počeli grditi, pa počeli su grditi i ružiti Zaid ibn Arkama zbog toga što je prenio riječi. A prenio je istin. Kaže Zaid ibn Arkam, kaže ostao sam u svojoj kući, kaže o stramoćen i tuže. Bio je tužan zbog toga što se dogodilo. Međutim, Allah te barak je ovo teala pomaže istinu. I neće Allah te barak je ovo teala ostaviti da istina ostane ponižena. Nikada. Makar zato trebalo vrijeme. Pa je ovaj ashab ostao u svojoj kući sve dok Allah nije objavio ajete o kojima sada govorimo, gdje je potvrdio istinito srijeće ovoga ashaba Zaid ibn Arqama. I objavio je cijelu suru. قانوني ناسي سوره المنافقون سوره لicemieri للمنافقين اولها الله سبحانه وتعالى غابري لicemيرين اذا جاءك المنافقون يقولون نشهد انك لرسول الله Kaže kada ti dolaze licem munafici govore mi svjedočimo da si ti Allaho poslani jezikom. Wallahu ja'lamu inneke la rasulu. Kaže Allah zna da si ti njegov poslani. Wallahu ja'shadu inna al munafiqine la Ali Allah svjedoči da su munafici pravi lažu. Zašto? Zato što ono, ono što govore svojim jezicima nije ono što u svojim prsima i u svojim srcima kriju. To dvoje različito. A to je osnovna, elementarna i primarna osobina munafikluka. Zatim Allah je Allah kaže Yaqulun Yaqulun Humu alledhine yaqulun La tunfiqu ala men'inda Rasulillah hatta yenfaddu. Kaže oni su ti munafici koji govore nemojte udjeljivati, odnosno pomagati one koji su s poslanikom misli se ne muhajire hatta yenfaddu. Kaže sve dok sve dok ne ne ischciznu. i dok se ne vratite kućama svojim. Pa kaže uzvišeni: "Walillahi khazainus samawati wal-ard, walakin al-munafiqin la ya, la yafqahun." Kaže ariznice nebesa i zemlje su Allahove. Ali munafici ne svađaju. Ali munafici šta ne svađaju? Da li niste vi ti koji dajete obskrbu i nafaku, uskratte to. Allahove Jalla wa ala riznice su nebesa i zemlje. A zatim uzviše ni kaže Yaqulun i oni govore, ko? Munafici. Precizni je Abdullah ibn Ubej ibn Salun. I oni govore La irraja'na ilal medine la yukhrijanne l'a'azzu minha l'adhal. Kaže i govore kada ako se vratimo u Medinu Snažniji, silni, močni, jači će iznjeje istarati slabijgi. Dakle muhađla. Pa Allah te bara je odgovara i kaže vjenicima. Walillah le izzetu, vololi rasulihi, volil mu mininkin nel munafiki na laja lemu. A Allahu pripada ele izize. jevo je svojstvo kojem govorimo. Vi munafici govorite da će jačiji, silniji i moćniji izmedine istrati slabijeg, znajte da ponos i snaga i moć i dostojanstvo i nedostižnost i nepobjedivost pripada kome? Allahu džel levala. A zatim kaže u alirasuli i u i njegovom poslaniku i vjernicima. Šta to znači? To znači da je izvor snage poslanika i vjernika gdje? Kod Allaha Đeleu Alaa. Jer njemu pripada sva snaga. I sva moć. I sva sila. I sva ponos. I svo dostojanstvo. I njemu pripada nepobjedivost. Prenosi se da je sin od ovog munafiha. Koji se zbao Abdullah. Bio dobar vjernik. Kada je čuo što je njegov otac rekao. Na povratku iz ovog pohoda. Kao što vam je poznato. Stao je na vrata Medine sa Isulkanom sabljom. I kada je njegov otac htio uči u Medinu, on mu je zabranio. I rekao mu, valahi, patite šta je ponos, šta je snaga. Kaže, valahi, nećeš ući u Medinu sve dok ti ne dozvoli Allaho poslanik, salallahu resim. Kaže, u istiru on je jak, a ti si slab. Pa je došao poslanik, ali i tu osrami, Pa mu je rekao da mu dozvoli. Pa, pa ga je pustio. Pa ga je pustio. Drugi ajed jeste 139. Sura Nisa u kojem uzvišeni Allah Jalla wa Ala kaže Beširi ilmunafiqin bi enne lahum azaban alima. Kaže na munaficima, licemjerima bolnu pat. Rekosmo da je osnovno i primarno svojstvo munafiha da jezicima govore ono što nije u prsima njihovi. To je njihovo osnovno svojstvo. Zato govore Wa idha amanu, qalu amanu. Kada sretnu one koji vjeruju govore mi vjerujemo, odnosno mi smo sa vama u vašem džamaatu. Vama pripadamo. Vajza khalav ila šajatinihim Ali kada se osame sa svojim društvom, od šeitana džina i od šeitana ljudi, govore šta? maku. Kaže mi smo s vama, innema nahnu mustehziun. Kaže mi se samo šta? I smijavamo, odnosno mi se sa svojim ispoljavanjem islama i smijavamo vjernicima. Mi smo zapravo sa vama. To govore nevjernicima. Nakon ovog ajeta, Allah je spomenuo još jedno njihovo svojstvo, koje je po meni sekundarno i po važnosti odmah nakon ovoga prvog, a to je prijateljstvo sa nevjenicima i traženje snadnje od njih, i traženje potpore i moći i sile i dostojanstva kod nevjenika, a ne kod Allah. I u ovu zamku nežalost, veliki dio ummeta danas upao. Pa čak i mi sami. Umjesto da tražimo silu i snagu i moć kod onoga kome snaga, sila i moć pripadaju, mi smo otišli ummet i je otišao na drugu adresu. Adrese neću spominjati, zbog toga se drz snima. Ali su vam te adrese poznate. Od udruženja, organizacija i tako dalje i tako dalje. Kaže uzvišeni koji utvrđuju kafire kao zaštitnike umjesto vjernika. Kaže oni koji nevjernike za prijatelje uzimaju pored vjernika, subhanallahu. Pored vjernika. I to je njegovo sekundarno svojstvo. Zati, a zašto to radi? Allah je dao odgovor. Kaže e Kaže zar kod njih traže snagu i moć i silu i dostojanstvo i ponos kod njih a jebtehuna indahumul iza i onaj ko, ko kod njih bude tražio iz ovoga umeta snagu i moć bit će ponižen kao što je umet danas ponižen ali kao da ove riječi se ne odnose na nas a nakon toga Allah daje lijek nakon bolesti Kaže, فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيَا Kaže, znajte da ponos i snaga, izze i moć i dostojanstvo pripadaju kome? Samo Allahu. A ako pripadaju samo Allahu, tražite od Allaha. Tražite od Allaha. Wallahi koliko je braćo umme danas u potrebi ovim ajetom. Wallahi. Pa i mi sami pojedinačno Zašto? Zato što uzvišeni kaže Inna surukumullahu fala Ako vas Allah pomogne, onaj ko ima svu snagu, svu moć i svu silu i svu dostojanstvo i sam ponos, niko vas ne može pobijediti. A nas su dana svi pobijedili. Zato što smo snagu i el izze potražili na pogrešnu adresu. Na pogrešnu adresu. I zato vallahi Sve dok ne budemo ponos i dostojanstvo i silu i snagu i moć tražili tamo gdje je prava adresa, a to je uzvišeni Allah dželle ve i pokornost njemu, nećemo izaći iz isponjenja. Iz Zar nije rekao Omer: Allah nas je šta Allah nas je uzdigao ovom vjerom. Pa ako budemo tražili iz ponos i dostojanstvo van njega, Allah ci nas poniziti. kao što smo danas nažalost poniženi. Nažalost. Treći ajet. U njemu uzvišeni Allah kaže a to je ajet i sura Sad 82. Jako zanimljivo. Kaže fe bi izzetike la ugwi ynahu mujma'i. Kaže tako mi tvoga izzeta tvoje snage i tvoje moći i tvog ponosa i dostojanstva i nepobjedivosti, kaže ja ću ih sve zavesti. Čije su ovo riječi? <laughs> Subhanallah. Iblis, la'anatullahi aleyh, izgovara riječi. Unima njima kune se ovim svojstvom Allaha subhanahu wa ta'ana. Kaže, tako mi tvoga izzed, tvoje veličine i tvoje snagi i tvoje moći, jer Iblis dobro zna da snaga i moć i sila pripadaju samo gospodaru svjetom. Samo Allahu dželebana. Pa se kune time i kaže sve ću izavesti. Jer ga je Allah tebarek i ovo teala istjerao iz džendeta i prokleo ga. i odredio mu rok trajanja. Za uzvrat on se kune njegovom snagom i moći i ovim svojstvom da će zavoditi ljude. Da će zavoditi, zavoditi ljude. A nakon toga, nakon ovoga ajeta, izuzima skupinu za koju molim da nas Allah džele u Allah učini odnije. Kaže, illa i badeke minuhumul muhlasinu. Kaže, osim robove tvoje iskrene. Dakle, sveću zavesti osim robove tvoje iskreni. I zato molim Allah da nas učini iskreni robovima. Jer je to jedina zaštita. Jedina zaštita od zavodjenja šeitana i njegove ispletke. U ovom ajetu imamo dvije zanimljive koristi. Prvo je da zakletva biva samo Allahom. Subhano. Iblis la'netullahi alejh zna da se smije zakleti samo Allahom. Nije rekao tako mi moje veličine. Nije to rekao. Nego je rekao tako mi tvoje veličine i tvog ponosa i tvog dostojanstva i snagi i moći. Jer zna da je zakletva nekim ili nečim ima Allah zabranjena. Subhanallah. Za razliku od velikog broja muslimana danas koji kada se kunune biraju čime ili kime će se zakleti. I druga pouka da i blizu Lanetullahi alej potvrđuje svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Imate ljudi danas koji pripisuju sebi znanje, nijeću svojstva Allaha te barake wa ta'ala. Zaradi kod iblisa koji šta, potvrđuje svojstva Allaha te barake wa ta'ala i zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje. I zato je jako bitno da potvrdimo ono što je Allah sebi potvrdio i da ne girao, da Allah sebi, sebi negirao. 4 ايات يسته ايت 65 سوره يونس الله سبحانه وتعالى كاج ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم كاج neka te nejaloste reci njihove u istinu ili zaista sab izza ponos moc On sve čuje izna. Kada Uzvišeni kaže: "Vela yahzumuka Nekate nežaloste žaloste njihove riječi. Na koga se ovo odnosi? Hm? Sur Yus. Yunus. Na koga se odnosi? Na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. "Vela yahzumuka Allah se njemu obraća. Kaže, neka nežaloste riječi njihove. Čije riječi? Nevjernika. Munafika. Njihove spletke. Njihovo odbijanje svjetla. Njihovo odbijanje upute. Da li ovo znači da je poslanika sallallahu alijhu a selleme žalostilo to što oni govore i što uputu odbijaju? Znači Postanih s.a.v. zbog toga što su odbijali uputu i svjetlo i što su o govorili i o ashabima radijallahu ta'ala anum toga je žalostila. Toga je žalostila. Pa mu Allah kaže nemoj se žalostiti. Nemoj se žalostiti. U drugom ajetu u suri, u suri Al-Kah, kaže uzvišeni, fal'allaka bakhiju nefseka ala atharihim Kaže, zar ćeš ti, toliko je posaniku, ali i salatu u salam bilo teško, odnosno, toliko je žudio i želio da ljudi uđu Allah u vjeru, da Allah kaže, zar ti svisnuti za njima, zato što oni u ovaj govor neće da vjeruju. Subhanallah. Dakle, njegovo nastojanje, njegova težnja da ljude uvede u vjeru, je bila ogromna, toliko da je se on, sallallahu alaihi wasallam sekjerao i bio tužan za razliku od velikog broja muslimana danas koji jedva čekaju da nekoga <laughs> ištara iz vjere vallaj, jedva čekaju da te proglasi kafirom i šta da da se odmori kao da je nešto za islam uradio i nekoga u njega pozval subhanallah munafi kojeg smo malo prije spominjali, Abdullah ibn Ube ibn Selun kada je umro Resul sallallahu alejhi ve je klanjao jenazu. Je za to zato? Resul sallallahu alejhi ve je klanjao jenazu vojdi munafika. I ne samo to, njegovi čefini bili su košile apostalika ali sallallahu alejhi ve da je Resul sallallahu alejhi ve sellem došao kod njega. Pogajte kolika je težnja. Resula sallallahu alejhi da ljude izbavi iz džehannama. A za razliku od velikog broja ljudi danas koji gure ljudi u džehendam. Došao je i obišao Abdullaha ibn Ubej ibn Seluna na samrtoj postelji. Kažu islamski učenjaci to je uradio iz nekoliko razloga. Kaže prvi razlog da iskoristi posljednji trenutak da ga, da ga pozove da se pokaje. Zbohanolaj, zamislite. Šta bismo mi uradili? Ne munafik, ne kjafir. Šta bi smo mi uradili sa muslimanom sa kojim smo se nešto zamjerili? Allahum ustan. Pogledajte danas. Danas ljudi ne pitaju. Ne pitaju ko je umro. Ne pitaju više ko je umro. Nego čija je dženaza. Čija je dženaza. Kojoj islamskoj zajednici pripada. Zar nije tako? Pa ako pripada jednom, ne idu kod drugi. Ako pripada drugoj, ne idu kod prvi. Znači, to je islam. Kaže, drugi razlog, što ga je obišao? Kaže, zato što je njegova familija bila u islamu. Kaže i da ne bi, nakon njegove smrti, ostala sramota, da Resul, sallallahu a.s.m. nije htio da da ziaredi ovog čovjeka. Subhanallah, pogledajte mudrosti. Kaže treći razlog, zato što je ovaj čovjek bio cijen, još uvijek su imali ljudi u Medini koji su njegovu riđu slušali, pa je Resul s.a.v. to radio. Kažu, zašto mu je dao košulu? Dao mu je, a rekao je Resul s.a.v. kaže, ova moja košulja mu ništa koristiti neće. Kaže, ali ja, ali ja molim Allaha da ovim mojim korakom i potezom i dijelom uputi na hiljade ljudi iz njegovog poroda. Pa je tako i bilo. U njegovej bilo je dobri muslimana. U familiji ovog munafika. Subhanallah. Dakle, Resul sallaloselem žudio je braćo da uvede ljudi u islam, ne da ih islama istara. I to treba da bude naš cilj. Naš cilj. Čemu onda da'va? Čemu onda pozivanje? Čemu onda dersovi? Čemu onda lip ahlak? Zaisto to onda nema nikakvog smisla. I nikakvog cilja. I nikakve namjene. Azati muzvi šni kaže wala yahzumka qawluhum nakatan najalustariyah ti njihove fa inal izzatu lillahi jami'a kaže u istinu Allahu pripada sva izzet svojstvo o kojem govorimo njemu to pripada kauda Allah po sallallahu alayhi wa sallam je da kaže o muhammeda da te svira von svetu ostave I da nemaš nikoga od sedminika. Nikoga. Da si ti sam, samcat na ovom svijetu od vjernika koji robuješ Allahu. I vjeruješ da, kod pripada, da Allahu pripada samo izzat, bit ćeš ponosan. I zaista je tako. Vjernika da vjeruje u ovom. I živi u zemlji gdje nema vjernika, opet je ponosan. I tako treba da se ponaša. Pa mu kaže ne budi tužan. Nije ponos, braćo, vallahi, nije ponos i snaga i moć u brojnosti nevjernika ili sledbenika. Ponos je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato ako hoćeš to, traži od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I peti ajed, poslednji, jeste sura El Fatir, deseti ajed. u koje muzvišeni Allah Jelle Vala kaže odnosno 15-ti u koje muzvišeni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaže men kane yuridul izzeta fa inna l'izzeta lillahi jamija kaže onaj koji traži izzet snagu, moć, ponos u istinu izzet pripada sav Allah kažu mu fesiri ovaj ajt ima dva značenja. kaže men kane yuridul izzeta Kaže, onaj koji traži izzet, ponos i dostojanstvo i snadu, kod nevjernika, neka zna da je tamo neće naći. Zašto? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيَةٌ Kaže, jer sav ponos pripada kome? Allah. A onaj ko nešto nema, ne može ga ni dati. Kaže, drugo značenje? Kaže, onaj man kane juridu l'izzah, onaj ko traži izzet, ponos i dostojanstvo, Neka ga potraži kod koga? Kod onoga kome pripada. Fa inna l'izzete lillahi jami'a a o istinu pripada sav. Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala alamu sallallahu ala nabina Muhammadu. Jazakum allahu